Kapittel 4. Da Judas og Benjamins motstandere hørte at landflyktighetens sønner holdt på med å bygge tempel for Jehova, Israels Gud, gikk de straks til Zerubabel og overhodene for fedrehusene og sa til dem, «La oss bygge sammen med dere, for vi søker deres Gud akkurat som dere, og ham har vi ofret til siden av syrikongen Azarhaddons dager, han som førte oss opp hit.» Men serubabel og Jeshua og resten av overhodene for Israels federhus sa till dem, Dere har ikke noe med oss å gjøre når det gjelder å bygge et hus for vår Gud, for vi alene skal sammen bygge for Jehova, Israels Gud, slik som kan Kyros, kongen i Persia, har befalt oss. Etter dette svekket folket i landet stadig judasfolks hender og avskreket dem fra å bygge og leide rådgivere mot dem for å gjøre deres rå til intet, alle helt til persekongen Daraios regjering. Og under Ahasverus regjering, i begynnelsen av hans regering skrev de en anklage mot Judas og Jerusalems innbyggere. Og i Arta Serkses dager skrev Bishlam, Mitredat, Tabel og resten av hans embedsfeller til Arta Serkses, kongen i Persia, og det som sto i brevet var skrevet med arameiske bokstaver og oversatt til arameisk. Rehum, den høyeste regjeringsembedsmannen, og skriver en shimshai, skrev de følgende brevet mot Jerusalem til kong Aitaserksis. Da var det at Rehum, den høyeste regjeringsembedsmannen, og skriver en shimshai og resten av deres embedsfeller, dommerne og de lavere stattholderne på den andre siden av velven, sekretærne, folket fra Erek, babylonerne, innbyggerne i Susa, det vil si lamittene, O resten av de nasjonene som den store og ærede Asenappar førte i landflyktighet og lot bosette seg i Samarias byer, og de øvrige på den andre siden av elven. Og nå, dette er en avskrift av det brevet som de sendte angående dette. Til kong Aitaserxes fra dine tjenere, mennene på den andre siden av elven. Og nå, kongen skal vite at de jødene som dro opp hit fra deg til oss er kommet til Jerusalem. De holder på med att bygge opp den opprørske og onde byen, og de går i gang med å fullføre murene og gå utbedre bedre Nå skal kongen vite at vi denne byen skulle bli gjenoppbygd og dens smurer blir fullført, kommer de hverken til å betale skatt, avgift eller tolv, och dette vil være till tap for kongenes skattkamre. Derfor, fordi vi nå spiser palassets salt, og det ikke er riktig av oss å se på at kongen blir berøvet noe, har vi sendt bud og gjort det kjent for kongen, slik at det kan bli foretatt en undersøkelse i dine stamfedres opptegnelsesbok. Da kommer du til å finne i opptegnelsesboken og erfare at denne byen er en opprørsk by og at den volder tap for konger og provinser, og i den har det siden gamle dager vært folk som har gjort oppstand. Derfor er denne byen blitt lagt øde. Vi gjør det kjent for kongen at hvis denne byen skulle bli gjenoppbygd og dens murer blir fullført, så kommer du med sikkerhet ikke til å ha noen andel på den andre siden av elven. Kongen sendte beskjed til Rehum, den høyeste regjeringsembetsmannen, og skriver en shimshai og resten av deres embedsfeller som bodde i Samaria, og de øvre på den andre siden av elven. «Vær hilset! Og nå, det offisielle dokumentet som dere sent sendt oss, er bli tydelig opplest for mig. og jeg har utstedt en befaling.» og de har undersøkt og funnet at denne byen siden gamle dager har vært en by som har reist seg mot konger, og en by hvor det er blitt gjort opprør og oppstand. Och det visste sig å være starke konger over Jerusalem, och de regjerte allt på den andre siden av elven, og skatt, avgift og tolv ble betalt till dem. Utsted nå en befaling om att disse sunne og sterke menn skal stanse, for att denne byen ikke skal bli gjenoppbygd før jeg utsteder en befaling om det. «Ta dere derfor i akt, så dere ikke er forskjømmelige med hensyn til å gå til handling i denne saken, for at skaden ikke skal bli større til tap for konger.» Etter at avskriften av kong Artaxerxes offisielle dokument nå var blitt opplest for Rehum og skriver en Chimshai og deres embedsfeller, dro de i hast til Jerusalem til jødene og stanset dem med våpenmakt. Da stanset arbeidet på Guds hus, som var i Jerusalem.» O derfor ble stanset inntil det andre året av perserkongen Darius regjerte.